Tzule, zer moduz, ongi etorriak, bai, gure jazaren orenera hastean behin ala egiten dugu, eta gaurkoan ere jazlari bat e, ba, gogora ekarriko dugu, gaur gainera espaldikoa. Nik ez dakit e, publiko zabalak ezagutzen, nik behintzatez nuen ezagutzen, baina tira gaur ezbana bilokat berrogei garren amarkadan e, ba, pilpillen egon zen musikari bat izango dugu ba, protagonista. Goi huri arte, kaixo? Kaixo. Ongi esan Dena beti bezala. Ah, bai. Bo. Informazio gutxi, eh? Gizan oniguruz. Bai, bagen ukane referentzia Liburua etxen utzi. Bai. Eh, komentatu... Bueno, ez dakizutenek... Ba, horren eh, jakin guzute. Normalean egiten duguna, edo ideia da... Eh, musikari, jazaren historiako musikari ondioiek... Karries, eh, ba... Eh, Amar... Ondioiek beti zaten ditugu gueltak, espa, mail Davis lenguaztian, lengua nire John Coltrane kotuna izango dugu. Betiko <laughs> beti dizkarekin. Ez, eh? betiko dizka, es. Asko ditut, eta oietako edo zeinak arri dezaket. Batzutan, matzurna izenian, ba, disko garranak, eta bar, baina bueno, batzutan, ba, ari inagoak. Egero, ekartza itxugu soinu bandak e, e, programonetako lagun ditugu musikariak ere, eta beste batzutan ekartzen ditugu, ba ez da, etterminoak gustatzen, baina bigarren mailako edo hainezagunak ez diren, ba, jaslariak ez. Eta gorkuan, ba, jo jalei sims izango dugu bertan, zaxo joi e, jolea, bai, zot, e, goitizenaz ezagunak, Eh, bai es. Californiako mm, Inglewooden eh jaiotakoa eh 1925 urriaren 29an. Bere momentuan utzi bat genuen Pe Piastre baina Espainian, eta bakiru go ba jarri, jakingo zute zergatik. <laughs> Eta bueno, ba da ba eh bere buruzko informazio gehigierdola ez. Maian, bueno, ekarri dudan dieskada eh recopilatorio mastodontikoietako bat, e, euro gutxitan erositakoa, non ba ez ba la hasta que se me consta tus estan en 90 € elako zerbait eta 150 e, 150 e, diska de June escucha ondi bat eta curiosa zen badauska dizka e, ba oso oso, oso, oso, oso interesgarriak, ez. Eta justo ba bueno, serio nen izena da The Ultimate Jazz Je eh, Archive Eta, bueno, badi ba joan nola baiteko errepaso egiten es, jazaren historian. Eta, bueno, hausia e, da, hogeita zeigarren kutxa, kutxa bakoitzak lau, lau zede ditu, eta, ba, honetan, ba, swing to be bob, modern jazz, eta hemen, ba, lehenengo dizkan likornitago, bigarrenean lenguaztian antzun dago Miles Davis bera, ez dizka horrekin, noski, eh pari e, eh so seems irugarnean dugun horretan eta laugarrenean jeriman ta bueno pues jakiteko sentzengo dugun ta bai pieza Bai, oh call porteray night and day gaur ezut e, sims e, jazlaria gogora ekartzen dugu berrogei garren amarkada gara iartan e, berrogei garren amarkadako jazlaria eta irakurriuz goio zuen ere muan ibiltzen zela ez musikaria Bai em, Lester jaun den eta ginaun diea izan zuen eta iratxak ditugu hemen Oida, e, ba, leste jaunen e, eragina jaso zuen eta gara horretan purian txegoen ba bopo etzun. <risa> Zendia <risa> <risa> Bueno, entzuten da duz da entzuten. <risa> bai, bai, nahi, vale. nahi gabeik endudut. <risa> bueno, lasai. Ba hori ez? Ezaten egin jana. zure galdera oso egokia da ziren. Kuriusu edat, e, ba, berro eta marka horretan, ba. Purian, segon jazabestea batzela, baina bera izan zan, ba, bueno, garai horretan egiten zan, zuinaren, ba, e, ba, e, ba, ordezkari handienetakoa, ez. Ziurrenik justo puri-purian zan beste estilo berri ori jorratzenetzu elako, ba, ez dela, ba, e, historiara pasa, ez. Baina, bueno, egoazen, da ga eh, ari nitzen. Gorde dut eta besteleziren besteakita. A ber. Eh, slinging sinberak eh, egindako pieza. 3 minututak eta 20 segundo. <totipa> Thank you. joindugun ez gehiarazatxo oiek, ba entzun dezagun tenorli ez lime egindako beste pieza labur bat bi minututa eta berroita, behatzi segundu <totipa> eskuartan dugu zede bilduma honetan eh, entzut, entzun ditugun momento entzun ditugun eh, eh, abestiak eh, Parisen grabatu duzian mi abatzundabarroita marreko ekainaren eh, amazeian zut simse kuartet eh, eskultik ez? Eh? Eh, bueno, beraiek grabatu tako Sims simse eh, saxotenorean Gerald Wiggins pianoan pierre michelot basuan eta keniklare baterian I understand I <susurra> understand guitar solo Zut, sims, e, ba hori, e, antzerkido, bodo, bidean dedikatutako, ba, famili batean e, sortu zan eta kastetxo zela, ba, klarinetea jotzen hasi zan, baina e, nera betasunean, e, ba, sakso, sakso rapazazan ez? E, irakurri dut kurioso da, ez eh? dakit garaigartan oikoazamena, amabostu urterekin dagoeneko bide profesional hartu zela eta bigbanda hundiekin eh, aritu izatea. Oida ez, ba, oikoazan bere garaian eh, hola bintzen zaila. Eh? Bai. Mujiko errezalizu, <laughs> gaurkoa nortak izaz dugun. Bueno, hortan or eginen. E, bai, gaztetxo ibilizan e, adibidez. Berre, e, mila bat zonda batean e, Kenny Parkerrekin ekin ibilizan e, urrengo bihurtetan Bobby Sherwood eta Sonny Durhan eta Bob Astorren taldearekin eta berrogeita laua Benny Goodman eta zi Carlinekin. Eta momentu horretan ba eh soldados ca eh egitera eh, va llamar Merzant. sanciones don't worry about me yro minuto 40 segundo doka perrugeeta seiian amaitu eta beigumenrekin e, laneen haszi zen eta urte horre amaieran Beljarri ba, zen taldean ibili izan.ikote e, horrekin app ba, daun kafeso zaite aritu zela ez. Urte horretakoa da bere le mingo grabaketa 40garren hamkada sirakoa edo erditzuko Erdib 50 mm. ba eta, mm. eta e, jebushkinen e, bataldean taldean izan eh e, tsundesa onja e, kristal iru minuto eta ezegundo <gülüyor> Azirako garai hoiek eta gero ba nola beteko e, aldaketai zantzun Zot e, Simpson karrera e, e, Stangetz eta Jimmy Giffri esagutu zitu nien eragina oso osona izan baitzan eh Ralvan se beré tenore entzun eta gero budi ba, germani ba Buddy ezan zionez, ba, em, bere ba, musika asko gustatzen zitzai la ta estiloa eta, eta eta Buddy Germain e, Gariartan ba izango zela ba, e, ba orkestra honetakoa E, ba kontratatu zuen eh garaiortako ba bueno eh bodies ba no labait talentu gaztiak eta kontratatzen zituelako, ez. Eh zeu historian e, jarritu jarritu baino lehen entzun ezagun ba grabatketa honetako azkeneko e, pieza, zut, antzut.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 Thank <laughs> you. terre tengarre subsin e, musikas gosatzen gai gara eta bueno e, auto bombuelo proposiziari que dio un momento onetambaki zurekin kontatu jarri ni basuteba no lavateko oharrak eskaeraki edokizunak eiteko ba batugu posta elektroniko bat mm -hmm. buruz aldakizu eh antzeta irratia antzeta erratia a bildua euskalierratieak da Bueno, eh, komentatzen nahi nintzen zanoi, es? Buri eh, Germanen eh, taldean ibiliziala eta kuriosoa da zeren bertan. Eh, eh, unere tripak, por dios. Eh, Sims, Stangetz, Herbie Stewart, eh, Saxo tenoreak eta Serge, eh, Chalof, Bacarri. Eh, baritonarekin batera ba e... e ausatu zuten Ford Brothers ba seksio ba ezaguna ez, izan txena ba, ba, ba sofamatua e, jarraian ontzongo ditugu un piezak izango dira e... zut e, sim e, laukoteak Baina kaso honetan, e, Zup Slimne, e, Saxo ze, Tenoreak, e, Jarrebiz Piana, Klai Lombardi ba, e, Baxua eta Art Blacki bateri, bateri jolea e, lagundi joela. Eta hauek, e, New Yorken grabatu zian, e, mila batzen da, berroita e, abuztoren nabalauan. Rotin, Slim, eh, hijo, Slim, Sims, verá que Gendako empieza. Eh, Ir un minuto, pero itasas pie segundo. <muchas> Jermanekin irurte oparo eta harragastatu eman zitun eta berruita behatzen ba, freelance moduan e, New Yorken ibilizan zen beti ere, ba, talde garrantzitzuetan eta mila betzen da berruita marrean lehen aldiz Europara bertaratu zen, ba, Benny Goodmanen E, taldean 53a eh stan cantonen taldean ere ibili zela Entzun desegun it had to be soon 2 minutot eta 27 segundu marka da arte, egon zan musika iotzen, ala irakurri dut? Bai, ala da. E, eta iltzen arte mila batzun da, laro gaita bosteko, martzen, laro gaita eurakastetxo, eh? berro gaita meretzi hote zituela. Mm. E, bueno, e, zut e, izena e, tortsuntza jo e, keni banden ekeni bekerren e, taldean e, ibili zenetik e, bere ibili bideko e, ba, puntu gorena sartuko ginekeke, pero eta malagoean e, Kalifornera e, e, bizitzea juntzan eta bertan egin Gerri Mulliganen ganen e, ibilizan, e, eta beste a beste ba, eurupara egin zun, beste beraioa, oso arrakastatua. Eta, bueltan, ba, Berlantz, All Star, e... e... A, a, a, ba, opa, All Starren parte hartu zun. Eta, bueno, besteak, beste e... alkonen Eh, ba, eh, parteatu zuen alkonen eh, taldean eta bertan eh, biexu katene lotura eh, ba, eh, oso emaitza honak que... izan ekaresituen eh, ez mm -hmm. eta bueno eh, Ola, txaskarri jo modura ba, bueno, egintzitun gero e, Europa barri nabe, bire ezberdinak egintzitun eta e, ez dakitegia den, baina, e, ola, irakurri dute, mila bertzen da berru eta emeretzian, e, Ronnie Scott kluba e, e, Londrezeko ba, klufa amatunetakoa bera egin zune, parteatu zune ereki erekitaldean. Eta, bueno, ba, besteak-beste ere, ba, egoameriketarare juntzan, ez? Eta, justu, ba, berro eta mariruro gehi koamarka da horretan, ososo ba, e, oso, oso e, oparo izan ziren e, ziren e, ziren karreran, ez? Edo zein ibiltzen da, Edo zein e, modutan, talde txikitan, talde ahonditan, Eh, ero zen totzentsan ba, eh Concert Jazz Ban en Mulligan taldean, e, edo eh Jazzate Cornegi Gol en ibiltzen zanen estatu batuaetan, ez? Ta bueno. Eh ba, ba garaio hortan, e, grabatotako ba, garaiortan eh daude. Eta, bueno, e, ondoren entzongo dugu Zoot Swings The Blues, e, Lady Sing The Blues ekin jolazten duen izenburua Eta gure iz jarioz libratuko zeate ondorengo sortze minuto eta berreta iru segundutan. Disfrutau. Jo, Buker Arrels zanarigara, eh, 5 minutu, soilik ditu gaurritik. Vale, ba bueno, ya amaitzen eginan, ez? Eh. Irogei komarkada eta bertan eh beharreko RR-ko pasarte badago 66an. E, e, Titans of the Tenor. Eh, tal de anibillibaitan. John Coltrane, Colman Hawking eta Sonny Rawlins ekin. Kuriozua da ez, alako talde ahondienekin hibilitako saxofo i jole ahondi batek, bai ya errenferentzirik ez izatea salean ez? Zenkaro, liburutan eda badago, baina esan dugun bezala harkoan kalegin dut eta liburua etxean dutzi dut. Eta bueno, eh 187 e, Norman Grandzek Jazz at the Philharmonic eh horretan e, ibeltzakop paraitzan zuen eta noski ba ba Europa barne bil izan, ez? 1922an berriro Buddy Germane Zaldian ibil izan, ba, bere azta pena haietatik ba, berriro bueltan eta e, Newport jazaldian ibil izan eta bertan gertatu dutakoa ba, ba, bueno, ba, oso, oso edarria izan omentzen, kronika jasotzen duten bezala ez eta hori bueno, ba, bil izan e, puri-purian e, ba, iltzen arte ez Kuriuso da, azut simp esan genezake, ba, jasaren historiako o sea, oso foiole onetakoa izantzela, baina, bueno, ba, ez dela oso ezaguna, e, entzun dugun bezala, ba, melodia oso zerrake e, e, jotzen zitun, E, e, Fraseoa edo ba... Lester jaune burure katzen digu. Eta, bueno... Ezan genezake... Ba, body germaneen... Talde... koba e, Estilo propio... Edo... Nortasun handiena da... Itzan zuen... E, Ba, sakso talde horretako izan zela, ez? Puh, dauzka beritzen ean, berro eta mar dizka bainion gehiago, gehiagena, ba, handienekin, eta, ba, dauzka, ba, horietako ba, batzuk, ba, Ba, pieza maizu lanak edo de, kon, dia ez e, oietakoak lortzorik balin bautzute e, ba a, if I am lucky edo suriontzu ba naiz ez eta bueno ba, ba jautziko dugu zen badugu hori eta jarriko dugu ondorengo pieza e, orain Swing the Blues bi minutu eta oieta sospi segundu magoio ba, placer bat izan da bueno berri <laughs> rengue A mes politakisán Dios me da yo Yeah.